Etxe aldiaren e, bugukaera, emeki emeki emaiten ari den e, bitaktean, enpresak ere aktivitateak behiz ba, abiatzen e, ari, ara ere ekonomia e, ahangura haundi bat, gara iuntan, eta antxeko jera heldu diren urteetan, eta ekonomia zintzatzeko irakasle bat. Gurekin, xabirak alde, egunan? Bai, egunan, bai. Bo, eta ipatu nahi dugun lehenpundua goizuntan, Da, uh, asteuntako behi bat, Europar uh, batasunak edo bekeran, Alemaniak eta Frantziak proposatu dutena Europar Batasun mailan, bosteun miliak euroko plan bat, litaikena, estatu desberdinen uh, artian, edo estatu ek amankomunean artzea, ba, sektore honkituenen laguntzeko, oktaz, uh, mintzatzeko, zahit, uh, zer diozu, erabaki oktaz, ala ere behi bat da, Bai, aldoan, nehiduriko erabaki uh, biziki importantea da. Bon, lenik uh, bodere publikoek uh, ezin bertzean berko uh, dute uh, intervenitu uh, ez usteko egoera lagitzen, hori bat. Eta gero bi, uh, euro gunearen baitan uh, elkartasuna biziki importanta da. Zendako, zerren, uh, pentsatzen dugu uh, bai sanitarioki, baina gero bai ekonomikoki, uh, erri ezberdinak, uh, molde ezberdinetan impaktatua izan daitezkela krisi uh, honekin, eta ikusi genuen 2000 eta bederatzean, entzileko krisiaren lerketaren biara gurean, nolaz, uh, gresiaren zorpublikoaren uh, kontra, espekulazio operazio handi bat uh, martxan jarri zen uh, finantza merkatuetan. Bon. Kaxik, hori uh, abiatu da italiaren kasuan, egin e, tieraldiado konfinamendua martxan jarri momentuana, momentuan bizikia japatu baitzen ah, Italia covidarekin ere bero gaineko itestasak hasit ah, ziren gora egiten ta beraz eja nahi du europako estatuak edo oldugunek estatu diten badira bakoitza beraldetik finantziazioak ah, galdetsera finantza merkatuetan duten egoera sanitario eta ekonomikoaren arabera na Segurrenik, uh, segururika uh, pikatuko zeiskie interestasun ezberdinak. Donc, elkarrekin aritzia, uh, Europa mailan importanta da evitatzeko, ah uh, edon ditzen uh, ah operazio handiak ah uh, estatutako kontra eta belesiki uh, eguneko ah uh, estatuaren kontra. Mm. Uste uh, nada ekonomiko keaulenak bidenen kontra. Mm. Eh, bon, Beste parteideako behar duzte komentzitu, hala ere zorg euh, petze bat gehiago da jainezak, eh, boste un hori uh, maile gatu beharko da hori ezote da arrazoa jakinez, arrazo bat jakinez uh, behar ba, realde hainitzek, edanik beren zorg maila biziki gora dutela, frantziak adibidez? Bon, alors, hor... Euh... Zure galderan, azpapos galderan badira. Bon. No. Ez da txarra sorpetzea. Uh, sorpetzea zile mm. eh, gia da uh, geroa uh, prestatzeko bada. Eh? Donc, en fet, ez berdindu inberdira sorrak. Zertarako mm. diren sorrak. Baina, sorpetzea uh, dibidez erribatian azpegiturako betzeko eskuntza sistema uh, indartzeko tabar, zile gia da ta beharrezko. Eh? Dago, E, ne ustezken du behar dugu sojaren mamua burutik hori da bat. Bi, uh, egungo egunian uh, bada moldea finanzaamendua uketiko, eta da, normalez, eh, eta hori martxan Europan, malerushki gire lakotzikozpegi liberal batean, banku zentralak zuzenean, uh, dilustatu, barkorrituzke, uh, ekonomiako era gileak. Gilean egoeran, eh? eta... Uh, legez le eh, le ez da momentan. Ez da legez, uh, da euroaren gunean uh -huh. dugun uh, dugun arkitekturaren baina hori egiten dute beste uh, erigusiak uh -huh. uh, inglaterrak, idekiditu kredituak, ango banku zentralak uh, ekonomiaren zat uh, dela, dela bete terdi bon. uh, ideologia istorio bat, bat da eta da nola kateatu den uh, finantza sistema eh Hori, uh, molde hortan egin garreritaik. Hatik, uh, egia dena da, uh, nahi baduzu, badela zerbaita jarroa, gaurko jungturan, eta da, uh, bimena eta sortziaz gerostik, uh, normalez, zorpetze uh, maila orokoa, eta ordoan ez bakarrik estatuen baizik eta beste eragilena, empresak eta, eta bon, norbanakoak, nahi badugu, E, haien uh, zor mailan onditu da biziki uh, mundu mailan gira munduko uh, BPGaren euneko iruriontabero eta marrean uh, zorpetze mailan eta hori asko da eta hori mm. uh, gehi egira eh? eta horrek baldin du uh, evidenteki egungo egoera bai, mailan uh, podere publikoak behar dute intervenitu eta uh, hori eri uh, biluak nitzea, ezin besteko da uh, momentuntan. Beste bat uh, zogari lotua, da um, Afrikaren uh, arazoa, eta bere kanpoko zor uh, ikaragahiak dituzte. Emanuel Makronek ere aipatuzen uh, itzartze batean, horien uh, ez ez tatzerat buruz joan behar litaikela, bueno, hainbat Afrikak uh, buruzagik ere gindituzte uh, adilazpenak zentzu oktarat, Z zer egan ahi luke uh, soxaren esistatziak Afrikaren tzatziak? Afrika Ebe hori gana ahi luke soxaren esabatzia. Baina nahi baduzu zenako uh, da litaik ezu zena. Hala, ikusi behar da guntik eldugiren. Eh? Eldugira uh, 2040-ko krisitik. Beraz krisi baten ondotik beste krisi batek japatzen gitu. Eta Biblia ta sortzikoa Patik hor uh, erantzuleak ziren bankuak, eh. Egitzituz delako ikararreko spekulazio operazioak uh, finantza merkatuetan. 2008az geroztik bankuak ez dute ordaindu krisia. Ordaindu dute eh uh, erritar xumeak. Eta uh, kontrakoa uh, munduan zehar presteski banku sentralek Eman dizkiete uh, e, likideziak antitate ikaragarri handiak uh, bankoai. Ikaragarri handiak, eta uh, hain batzu berriz uh, bat dituzte bubegunean sekolako uh, etekinak. Uh, Eguera horri begira, zuzena li taike, uh, soptzen den krisi berri honen uh, atarian Afrikarek dituzten zorrak uh, ezabatzea. Bistanla ezabatze horrek, kalte tuko lituzke, uh, banku zumeitzu. Mm -hmm. uh, bailan, uh, erran berda, deia badute uh, bankuek aski kalte eginik uh, ekonomian, eta deia badute, uh, erantzun gizu bat haintzineku krisiari buruz. Bon. Eta horrez gain, erran bezala, eh? gilimeat, azortziaz geroztik, eh, bankuei eskaini zehizkien musutruk, gana eh? idu, interiastetasak biziki apalekin, e likideziak e, ikaragiko kantitateetan dira beraz e, Afrikako hainbat sog e, esabatuz e, erlatki bodak e, bankuak e, jasangorutetena e, kaltea mm -hmm. on berzingitzen e, unante Mendibalderat edo e, Europa e, Europarat em e, beste gai bat izanenda ba ze begi saltzatzeko Ekonomia altxatzeko krisia untatik, pasai untatik, e, pasai ebalimada, hori ikosiko dugu, baina berriz altxatzeko, zer garen errola, izanen den, ze gogoeta egiten alda horren inguruan, erri alde hauetan. Bai, zerren, hor, uh, beraz, et podere publikoek berdute intermenitu, masi buki, hortan bon, ez dut uste debatean nirik badentek uste nira eh? bat bestean aldetik, uh, berat bestean aldotik, eh, egin bat uh, planak uh, erabakitzea direla eta egin bat jartzen dira. Liberalena, ba, hor eh, tara telegatzen edo horgen, nivelean uh, adoz dira kasik. Ba, ba, ba, hor ez da ja. bai darik. Eh. Beste naz, sistema uh, pikutara joiteko arriskoan da. Donc, uh, azta ez da bai darik. Ez da bai darik, hor da, hor da induko du. Fai, nola, finantzatuko da, aferak ziurit, hor da du. Nor korda indikudu erantzua, erantzunaren parte bat, kokatua da, fiskalitatean. Eta e hor, uh, itazgarri da, Makronek uh, uh, bere itzartze batean, uh, covid buruz goera gira gerlangira, no? ados. Uh, gerlangira, hori talazi behar da, uh, iragan mendian, uh, bi gerla mundialen ondutik, uh, izan zirela uh, politika fiskalak, ikara errigogorki uh, impactatu zituztenak abelatxak. Uh, Frantzian lehengerla mundialatik landa, uh, abelatxenen errentak, euneko irurogoian, e, uh, uh, eta edo, piskat, berantago mila beratziun, eta horreita bat horreita bi urtetan, euneko irurogoita amabian uh, unkiak izan ziren zergekin. Eran eh? uh, e, nahi du, hori, eh? E, eun ira bazita hiurogei hamabi partitzen dela zergiketan. Eh? Uh, eta bigarren Gerlan Munddiaan gauza bera, ehuneko hiurogei uh, haar pasat, Frantzian, Ingla ehuneko laurogei aberatsenendako eh, beti, eta eh, Estatu batuetan uh, uzbeltekin ehuneko Laurogei Tamar. Bon. E, uh, New York ez duran uh, ondutik, politika horiek, etzirela beharrezko, etzirela zuzenak. Eh, kontrakua baizik, behar ere ikuntza, uh, ziren ekonomiak, eta uh, momentu hartan zilegi ikusi zen, aberatzenen errentak, euneko edurgoi eta mar, harroge, e, zergetan mobilizatuak izan zitezen. Bagoan, gerlan bagira gaur, begozabera inmerda, eh? askarki, e, interes, uh, baxatu, uh, zerga tasa... Uh, importanteak jarri behar dira aberatzenen uh, errenten gainean. Eta maler uski badirudi, uh, Makronek ez doela horren uh, gogorik. Mm. irudi azken urtetan aberatzer egin dizkeden uh, opariak uh, ez dituela dudan jarri nahi, zerren berri uh, gitan oio uh, repikatu du, ez zuela unkiko uh, li esef, uh, le gran fortuna. Hori bon. mm. zabat ere normala. Eh? Giren uh, larrialdi aldi egoera hortan Uh, galdegitea eta holaira dute denek imarko dituztela uh, indahak bailan uh, zer garen uh, ordainketa masibo batetik arat kanpo jartzea uh, aberratxenak uh, huri uh, eskabala garrira eta marer uski uh, dauzakola uh, dauzakola segitzen badute uh, biziki azkar diren inigaritatea jaren dira lehertuz. Uh -huh. Aipatu ditugu E ba, makko ekonomia edo gaiak. bego da bururatzeko zun bat edo egiten alginukenez uh, baunat, eh, I eh, Euskal egirat eta uh, bergo da epe labugean begira ere. Hemengo ekonomiak eh, ekonomiaak ze ondorio jasanen duen,zuk ikusten dituzu ondorio zuzen eta lagi batzuk. Ebe bai, uh, ala bainan, eh? beste, aloh, uh, lekuetan bezala oroak, gero mendiren uh, baldintzen araberan uh, konkretuki edo zehazki. Baina, etxadezagun, uh, uh, artisao bat edo ofisiare bat, eh? uh, baditienak ez dakitzen bat langile, baina ez dela orrenkatik uh, enpresan dia, uh, beh, azken denboretan uh, egin ditu maileguak uh, trenaberriak uh, erosteko, Hemen, deia, ekofinamendu uh, haste horien bere jarduera ikarari impactatua izan da. Eh? Uh, Duko baditu eh, fresa do gaztu batzuk uh, finkoak direnak adibidez bastimendu batzuk barema ditu uh, alokatzean edo. Eh? Don, fresa horiek kurritzen segitzen dute, eta horrez gain, beraz, bere atkibitatea uh, sendotzeko uh, egindituen uh, maileguen uh, ordainketak. Donk, euh, ofiziale horrek ez badu aktivitate normal bat bere eskuratzen, e, bere aktivitatea landierian da, eh? argiki. Donc, uh, horregatik, estatuaren eh, laguntzak uh, eta podere publikoan internezioa ikarari importantea da. Ez usteko, uh, sendoak diren bestalde, uh, enpresa batzuk uh, erortzerat, or, uh, aste horietan uh, jasanduten uh, kolpearen kolbearengatik eta, uh, pentsatzen aldugu, uh, deskonfiramendutik aintzina, aktivitateak, ez du, normalitatea, uh, behalakoan behizkuratuko, beraz, mm. ilapite zailaik, ira honen dute, oinu, eh? Mm. Eta, laundu inmerdira enpresak, uh, tarte hori, eta uh, kibuna, zobat demoraz ira honen duen, eh, ira gaiteko, ha, ah. ha, mm hori, gero adibideuiek hauek, be bidir katzenaldira, eh, komertsanten kasuan, turismoaren kasuan, bizitzen dire den, denden kasuan, bajola laborari jotzen kasuan tabaj. Maiderki ba gure galdegirantzunik, Xabira galdet, bestedi bat arte? Baiia, niersker suri eta bestedi bat arte.